А святих образів, коли б вам хоч один, хоч би для людського ока. Ой ця панія, певно, й сама ласа до тих лицарів та поцілунків. Я тоді з нудьги пішла до одного дзеркала та й заглянула в його. Мене геть чисто всю видно до самого долу, навіть мої черевики видно. Дивлюсь, а я й справді в чорному скинулась на черницю. Тільки в дзеркалі я додивилась що я і справді трохи якась куца. Бо спідниця на мені трохи куца. Треба буде нижче спустити спідницю. Коли це двері риб, входить панія. Вже пристаркувата, але висока, здорова, та широка, та тілиста, аж огрядна. Лице довге й повне та горде. У руках у неї волочиться якесь шитво з квітками, неначе покривець покрівець до церкви на аналой а сама в ясно-сірій сукні. З погляду якась ніби витрішкувата, чи ведрока, чи надута. В ясній сірій сукні вона чогось скинулася на мою сіру корову. Ще й навіщо надула здорові губища. Чисто тобі, моя сіра стара корова. Я трохи не сказала «бицю-бицю» на хлібця. Я отскочила від зеркала. Ще добре, що не висолопила язика та не вищарила зубів бо хотіла придивитися, котрий зуб у мене вчора вночі болів. А вона волоча те покривало аж по підлозі, а в другій руці держить голку та чогось прямує просто до мене. Втупила в мене свої здорові баньки та й питає, у вас багато собак. Я ж витріщила на неї здива та й кажу, вже чого-чого? А цього добра у мене доволі, аж п'ять. Аж п'ять? «Невже аж п'ять?» — крикнула вона, і своє шиття спустила аж на саму підлогу. «Аж п'ять!» — кажу я. Одна на ланцюзі колостайні, а чотири бігає по дворі. «То ви їх всіх приведете на моє подвір'я? То мені не можна буде і у свій двір вийти?» — аж крикнула вона на мене. «А то навіщо б я турлила оту собачу череду за сто верстов до Києва за Гозом та ще й у ваш двір?» Кажу я і почуваю, що вона мене вже сердить своїми гордовитими баньками та неввічливими словами. «То ви, певно, приїхали з села?» – питає вона. «А тож, а вже ж з села, – кажу я, – я не тутешня. А дітей у вас, певно, з десятеро. Я не приймаю до себе на квартиру пожильців з дітьми. Діти кричать, верещать, пустують по дворі, лазять у мій садок, Зривають вітки, крадуть овощі. А маленькі діти то плачуть, то ривуть, та не дають мені ні читати, ні до ладу вишивати, бо я все помиляюсь. Пху на тебе, сатано, думаю я. В тебе бачу і діти, і собаки, та все одно неначе їх одна мати родила. Та в мене було всього одно дитинча, та й те померло. Ви певно думаєте, що це я наймаю квартиру, кажу я до неї. А хто ж з вас наймає? На вас же не написано, хто її наймає, каже вона гордовито. Ходять, вирипують мені хату, а квартир не наймають. А у вас багато вже пискунів, питає вона в Галі. Галя почервоніла, осміхнулася та й мовчить. А я таки не втерпіла, бо вже почуваю, що мене і злість бере за те, що ця корова все якось нехтує мною. Вона не знає, що і я капітанша. Може, і краще за неї, та й кажу. Та вони оце тільки що побрались. Ну, коли так, то, може, ще ми поти будемо сватами, поки в вас не підуть діти. А як підуть діти, то я мушу вас вивезти з квартири. В мене в домі дерев'яні перегородки між кімнатами, то мені усе чуть. Взяли були в мене оце недавно квартирку, а там за тією стіною два студенти. То як почали співати вночі, та ривти, неначе дві єрихонські труби, то я зараз таки їх і попроганяла з двора, каже вона. А що вже заправила за дві кімнатки з перегородкою, то неначе за батька. Та як вас наймення та на прізвище? питає вона, як назвав себе Павло Антонович, то вона насупила брови і скривилась, неначе кислиці покуштувала. Та вона ж з бюрократії. І, надіюсь, вона чула десь, як по салонах потріпують моє ім'я, сказав Радюк. Ця мене й на квартиру не прийняла б. Прощайте і вибачайте, що потурбували вас здурно, — каже Павло Антонович, та мерщий спокоїв. А ми з Галею собі давай хоччі чий тікать. От цієї виридливої панії і полив рішта тікай. Така вона гордовита та виридлива та надута, цургій пекій. «Гордовита, бо вона велика цяця. Вона, бачте, генеральша», – сказав Радюк. Вона була замужем за Рибачковим, котрий перед тим був у Києві предсідателем, а потім директором у банку та наудив рибки на сто тисяч усякими хабарами за добрих давніх часів. Ще й йому дали село одняти в одного польського дідича повстанця. «Сто тисяч!» Ой, Боже мій, як багато! Я б і не піднесла, аж крикнула панія висока. Виудив і ставок, і млинок, і вишневий садок, і дім. А тепер його удовиця сидить в норі та тільки селапу, обмочену в зібраний мед, не наче ведмідь. Небіщикові дала казна на виплат на сорок год, конфісковане на в польського повстанця-дідеча ще друге село. Теперечки в неї тільки й роботи, що зранку до вечора вишиває подушки та килими, а ляже в постіль, то читає до світа французькі романи. «А які ж іще ви бачили квартири?» – спитала стара масючка. «Ой, серце! Бачили ще багато, і багато гріха набрала на душу», – сказала лекарія Петрівна. «Отой, йдемо ми, то зайшли в двір до якогось полковника пришебитька. Огляділи передніше квартирку. Квартирка гарна, і новенька, і та чистенька. Павло Антонович і смикнув задріт, та й задзвонив. Нас впустив лакей з здоровими бурцями на щоках. Вони ж увійшли в прихожу поперед мене, а я засталась позаду. Зачиняю двері та й думаю, не буду я витикатися наперед, щоб мене знов не прийняли за матір бо я ще й досі навіть ніде на весіллі не матеренувала. Аж вискакує з дверей той полковник пришебитько в білому кітелі, і владимирський хрестик телепається в петельці на грудях. Мабуть, він і спить в тих хрестиках. Цей старий з такими кудлатими бурцями неначе начепляв начіпляв на щоки клоча, та сухий, та жовтий. Він чогось не до їх обертається, а просто до мене. Витріщив злі очки, крутить ними, не наче хотів мене зісти, або застрелити тими очками. А потім роз'являє вершу та й випинає губища, не наче трубу. Дивись, дививсь він довгенько, а потім як криконе на мене. Ти куди лізеш? Ви чернички усі дармоїдки. В мене на монастирі для дармоїдів нема нічого, пішла геть». «Геть з двора волоцюго!» Я розсердилася, аж не стямилась, визвірилась на його і собі, та й кажу. «Я й сама ладна давать гроші на монастирі, а не от когось там брати. Не кричіть лише не так на мене, бо і я такий офіцер, як і ви, а може ще й кращий від вас. Він витріщив дурні очі на мене, та й придивляється, неначе шукає очима, чи і справді не блищать часом на мені на мундирі гудзики». А потім якось таки зараз хаменусь. Обертається до їх та й каже та все сердито, неначе її лає. Я цими дурощами, цими квартирами не піклуюсь. Нехай лише моя жінка побалакає з вами. Обернусь на цапиних ніжках та й пішов, неначе поніс на кілку свою лису облізлу голову. Це справді вам трапилась притичина. Ото скажіть, які бувають лайливі люди ви на таківського наскочили? — сказала масючка. — А тож, коли дивлюсь, аж у двері сунеться й шелестить шовковим подолом якась товстуля, неначе висока та здорова копиця сіна на степу, та така гладка, що й шкуру не потовпиться. Стала в дверях, та всі отчинені навсі ж двері зайняла. На її шовкова-чорна сукня аж лиснить. На грудях золота брошка завбільшки, як добрий кулак. Ще й золотий ланцюжок телепається до пояса, Такий довгий, що ним можна й мого рябка залегать. А воло, таке вам товсте, Не наче хто набрав повну хустку маку Та й підв'язав її під бороду. Очища ще чорні, здоровецькі, А брови ще загнуті, та ж кучеряві на кінчиках, неначе кучерів качура на хвості. Так і знать, що ви христка. Поклонилась нам вічливенько, та й запрошує в гостинну. Ми й увійшли. Вона просить нас сідати і сама сідає. А в покоях гарно-пригарно. Мебіль оббита червоним плисом та м'якенька. Я сіла та так і пірнула в пружини. Їй-богу, трохи ніг не задерла вгору. Ото було б за що розказувати на селі, якби ця оказія трапилась з вами і справді, сказав Масюк. Вони говорять за квартиру, а в мене очі зорять по покоях. В кутках стоять фікуси, листаті та високі аж під стелю. Коли серце зернує в куток, аж там за фікусами, за листу, виглядає якийсь здоровий чи ідол, чи якась людська подоба зовсім тобі, Голісінька? Стоїть, як мати народила той ідол, об перший слід об стовпець, ще й черево виставив. Ната мовляв: "Дивіться". Мені аж ніяково було дивиться. Я ж почервоніла, так засоромилась. Та щоб не дивитися на ту непотріб, повернулась на кріслі. Коли обертаюсь, Аж під здоровецьким дзеркалом на мраморному столі стоять знов якісь три красуні, голісінькі, як мати народила, і пообнімались руками. Та вже й не додивилась добре, чи вони танцюють, чи хвицяють одна одну. До так неначе три коняки в спасівку з головами та одмахуються от гедзів. А в дзеркалі одбиваються ще три ідоли, такі самі до Ще й повернулись до моїх очей, вибачайте, задом, Неначе виставили на показ усі сім смертельних гріхів з граматики. Вони розмовляють, а я вже не знаю, куди повертатися, Та сижу, як неприкаяна, спустивши очі. А та господиня говорить, та говорить, Та таким тихим та приємним голосом, Мабуть, дуже добра людина. Насмілилась я знов, та й думаю, Дай зеркну. чи не вляжуй туточки десь в закутку таких образів, як впередніші господів, рибачкової? Шукала очима, зорила по кутках, по стінах. Нігде тобі нема і признаки образів. Тільки каторжні ідоли, що тикають мені в очі свої розгорнуті громадки з спиртельними гріхами. Масюк зареготавсь на всю хату. Масючка й собі усміхнулась. Павло Антонович назвав себе наймення. І ця чогось залупала очима, неначе щось пригадувала. Але не скривилась так химерно, як Рибачкова. «Мабуть, знають або і тут чули за Павла Антоновича», сказала панія висока. «Мабуть, і ця чула за мене якісь дурні слихи», сказав Радюк. «Але їй за ці слихи, надісь, байдуже. Тільки я пересвідчуюсь, що мене, і судять, і гудять по салонах. А зате ж ми знайшли собі в того злого полковника та в доброї полковниці причудову і недорогу квартирку, сказала Галя. Ось, мамо, підете з нами та подивитесь. А я тільки гріха набралась по самісіньку шию, не наче вбрила десь ненароком в посів з гріхового насіння, бідкалась лекарія Петрівна. Ще й сонечко не зайшло, як я спокутувала гріхи а оце хоч іди до ченців та знов сповідайся. «То й ви сповідаєтесь, – сказав Радюк, – гаразд, що недалечко ходить. А вже зроду звіку не піду з вами оглядать київських жител. Набрали з гріхів, як вівця реп'яхів. Буде мені втямки ця проща аж до нових віників, аж до Другої Петрівки. За те ж матимете за що розказувати знайомим сусідам аж до Другої Спасівки». Кепкував старий Масюк. Настачите на всю околицю цікавих київських новинок. Але оце ми зробили добру промашку по Києві. Я виголодавсь, не знаю як. Ходімо це усі обідать в ресторан, сказав Радюк. Хіба мене понесете на руках, а сама я вже не спроможу здійти, сказала Ликерія Петрівна. Сказать по правді? В мене отут незабаром нарядяться пухері або чоряки на підошвах. Та й ми не підемо. Ноги щемлять, неначе їх хто ломакою молотив. Ідіть серце собі вдвох з халею, а ми пообідаємо вдома. ще в нас чимало всякого поживку, ще ціла шинка з плічка, сказала стара мати. А я бо це напилась питного меду липцю. Я таки зродула сійка». Люблю солоденьке та добреньке та смачненьке. Ой, смачний же тут отой питний мед. От тієї балачки та лайки з усякими пришебитьками в мене аж в пельці посохло. Та ходім, лекарія Петрівно, Я вам достану і питного меду, і вина, сказав Радюк. Цур їм тим рестораном. Там мене обдеруть, як козуловки. Тут у Києві за все плати окроми. І за просто окроми. І за подушку окроми, і за отой самограй роми, і за якесь дране укривало окроми, і за свічку окроми, і за те, що сядеш і один ступінь ступиш окроми, говорила лекарія Петрівна. Та там же в ресторані не подаватимуть вам на стіл свічок та подушок, зауважила Галя. Та то, я, бачите, говорю проти того, що туточки деруть за все, неначе діти з батька, сказала лекарія Петрівна. Старі заходились. Коло плічка, а молоді пішли обідать в ресторан. Пообідавши в смак, вони пішли на прогуляння в царський садок, довго гуляли понад горами, милувались, виглядали на міст, на Дніпро, на скольдову могилу, що притулилась на терасі під горою в зеленому дереві. Старий город пишався на горі, неначе виставляв проти гарячого сонця на показ усю свою дивну красу. Ціла група монастирів і церков, ніби з букетами золотоверхих бань та баньок та позолочених хрестів, сяла та лисніла на майському сонці, оперезана зеленими алеями на краєчку гір. Пам'ятник святого Владимира не був намальований на оксамиті м'якого делікатного блакитного неба. Картина була лиснюча, мигаюча, мрійна, не наче золотий зачарований вигляд у сні або в казці. І молодий Радюк, і Галя милувались тим виглядом, милувались своїм коханням і були щасливі без кінця, без краю. Який дивний звідсіля старий город, не наче цю красу я бачу у вісні, не наче слухаю чудову казку і бачу усі дива, «Тисяча однієї ночі!» — сказала Галя. «Та все-таки, як пригадаю, що мені вже не вертатися до нашої масюківки, то мене бере жаль. Я би це находилась тутечки, натішилась, намилувалась оцим усім, та й до масюківки ладно б вернуться хоч і зараз, у той неглибокий яр з вербами, на ті милі пригорки понад яром, у наш тихий, густий та затишний, та запашний вишневий садочок. І маленький сутіночок не то задуми, не то смутку промайнув по її виду, по її карих очах. Вона одвела очі одлеснючого та плескучого вигляду і неначе бачила спущеними додолу очима і той тихий довгий яр, і зелені верби на яру, і густий затишний та запашний вишневий садочок. Її душу поривала тиха поезія ярів та садків, дужче, ніж блискуча краса старого города. Ти, Галюс, лючка з роду, тим той пориває і потягує твою поетичну душу той ярочок і той садочок. Забувай серце потроху той ярочок і вишневий садочок, бо ми мусимо з головою пірнуть у цьому зверху тільки мрійному та лиснючому Вавилоні, у цій біганині та тяганині людського міського життя. Галя похнюпилась, похилила голову і трохи не заплакала. Вони вернулись додому і по дорозі купили для лекарії Петрівни пляшку питного меду та пляшку вина. Лекарія Петрівна зараз налила стакан меду й дудлила, закинувши голову назад. Її куценькі, товстенькі брови поїхали в гору, і стали ще коротші, неначе на лобі, хто посадив два гудзики. «Ну, та й спасибі вам за цей гостиниць! Оце ж я захожусь п'янствувати серед святого монастиря, бо дуже ласа з роду до меду», – аж гукнула лекарія Петрівна. «Я таке добра ласійка, маю цей гріх на душі». «А що?» – може, і ви признались на сповіді на духу, як одна молодиця, що, мовляв, годувала в святу п'ятницю на паразки – дитину молоком, та забулась і ложку облизала, жартував Радюк. Ви п'янствуйте собі на здоров'ячко, а нам же то завтра доведеться бігати по магазинах та скуповувати усяку всячину на нове галене господарство. І меблів, і самовар, і горшки, і миски, клопотались старомати. І макого на серце не забувайте. Тут, певно, в цих киян не знайдете ні макогона, ні друшляка, ні ковганки, бо то не село. Жарти жартами, а я їй Богу трохи чи неправду кажу, бо не знайдете ні товкача, ні ковганки, бо ці київські ледащиці не затовкують салом борщу, навіть і не заминають, і не засмажують засмажкою. Обідала я її в тих ресторанах. Борщ серце хоч свиням в кориту або в помийницю, пхе, аж пхекала лекерія Петрівна. На другий день стара мати з Галею та лекерією Петрівною цілісінький день вештались по магазинах та скуповували усяку сячину для молодих на нове господарство. І посуд, і меблі, і куховарські знаряддя, і ліжка, і усякі укривали простирядла, ще й набирали для Галі усяке обрання. Ввечері стара мати лежала на ліжку, аж бліда, аж длинна, трохи не стогнала, така була втомлена від того клопоту та біганини. У неї судомило ноги, і все тіло обважніло, неначе від якоїсь важкої хвороби. Аж другого дня скінчилась та біганина. Аж перед вечором Олександра Остапівна і Галя вже зовсім скупились і поодвозили усі закупки на квартиру. З ними пішла дивитися на квартиру і лакерія Петрівна. Стара мати загадала зятеві зараз таки почеплять образи, а Галя почепляла вишивані рушники і пообвішувала ними обидва образи, котрими старі її благословили. Ще й лампадку почепила в кутку перед образами. У матері чогось була думка, щоб часом гульнодумний зять не поставив у куточку іншого будь якого образа, з іншого якогось культа, або з культа рибачкової обоженої Маргарити вкупі з Фаустом та з поцілунками. Ще раз мати окинула оком світлицю, чи все було гаразд, неначе вона сама налагодилась туточки доживати віку. І всі вкупі вернулись в гостиницю, щоб перебуть вечір та останню ніч. Стара мати і лекарія Петрівна – були такі потомлені, що ледве волокли ноги. Ой, коли б уже швидше тікать додому з цього Києва, говорив старий батько, цей Київ втомить тебе, неначе лиха година. А мати сиділа та журилась. Важка дума, неначе похилила її голову трохи не на самі груди. Завтра вранці треба було розпрощатися з дочкою. Напились чаю, молчки, невесело. Усі були і потомлені, і змучені. Усі зарані розійшлись на спочинок, бо вранці треба було раненько вставати та виряжатися в дорогу. Усі спали міцним сном, потомлені клопотами. Одна масючка спала тривожним легким сном, як людина ніби спить, і неначе не спить, і через сон почуває і в тому, та клопіт минувшого дня, і журбу, і жаль на серці. Рано вранці усі заворушились в кімнатах, ще як почало зоряти й дніть. Почали влаштуватися, та виноситься, та вкладатись. Знову почалась довга безміри та клопітна біганина та тяганина. Знову три наймите й послушники завештались по коридорах, неначе посунулась весільна перезва. Напившись чаю, та влаштувавшись і навантаживши повозки, усі стали перед образами і почали хреститися та молитись на дорогу, щоб Бог дав добру путь. Стара мати, обернувшись до образів, плакала, неначе мала дитина. Галя й собі почала плакати. Мати вхопила дочку за голову, припала плечем до її плеча і нічого не говорила, тільки хлипала. Та не плачте, Бог. — А то, що і я оце заплачу, — крикнула лекарія Петрівна. — Хіба ж ви оце такі справді навіки розлучаєтесь? — Схочете, то через тиждень і знов побачитесь. — Прощай, дочко, тепер у мене в покоях будуть без тебе і стіни німі, і вікна невидющі, — обізвалась мати. — Ще що вигадайте. — Не плачте, бо я ладна приїздити до вас хоч щодня на оденки, із з гребеним, і з днищим, і з «Будемо балакать, та якось себе розважимо», — пробувала розважать панія висока жартами. Але при останніх словах у неї затрусився голос, і вона ніби вже ковтала і слова, і жарти, не наче щось здавило їй в горлі, і несподівано покотились по щоках сльози, неначе горошинки. Поцілувавшись з Галею на прощання, вона не вдержалась і собі заплакала. Усі повиходили на подвір'я смутні аж сумні, і знов почали прощатися, готуючись сісти на повозки. — Переїжджайте, зятю, до нас на прожиття, та й будемо гуртом хазяйнувати, бо мені важко буде звикати без дочки в хаті, — сказала масючка. — Ой, мамо, мені либонь, швидше книжки або папери в руки, ніж сільське хазяйство. Надійсь, поганий з мене був би хазяїн, — сказав зять. Це, бачте, так, обізвався Масюк з повозки, хто усе з книжками носиться, з того не вийде добрий господар. А хто дуже добрий господар та піклується цією справою, той книжки і в руки не бере, хто його книжок і в заводу нема в домі. Беріться за що дно, але туди кладіть уже усю свою душу, гукав старий з воза в брамі, махаючи картузом на прощання. Це правда. «Туди покладу всю свою душу, усі свої мрії, усі свої поривання. Туди, в книжку, в науки, в просвітність рідного краю й темних мас», — майнула думка у молодого зятя. «Прощайте, зоставайтесь здорові», — гукнув батько з воза у брамі. «Та коли приїдете до нас, то не забудьте привезти мені усяких українських книжок. Я тільки їх залюбки й читаю». «Господи, споспішай і спострічай! Дай, Боже, час добрий!» «Щасливої дороги!» — гукав зять з двора. Другого дня перед вечором молодий хазяїн своєю жінкою сиділи в світлиці за столом за чаєм. Чистенька невеличка світлиця, аж лисніла в майському теплому світі, що лився через вікна і грав на чистій недавно помальованій підлозі. Галя була з роду та чистючка, як і її мати. У покоях було гарно прибрано. На двох образах у кутку Галя почіпляла повишивані взорцями рушники. Над столиком висіло чимало неведзеркало, а коли його по обидва боки, так само висіли на цвяшках чисті вишивані рушники і ніби ще більше звеселяли й так світлу та веселу горницю. Під зеркалом лежали тільки що накуплені нові книжки, перший том Ласаля на німецькій мові та інші наукові книжки, що їх Радюк купив для себе, і Шпільгагенове лавами та рядками, та всякі Дікенсові утвори, куплені для Галі, котрих вона ще не мала спроможності прочитати на селі.